Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди» У книжці йдеться про події буремного ХХ століття Перша світова війна, Жовтневий переворот, Сталінська доба Друга світова війна. Невеличке Волинське село опинилося на межі змін влади. І під час таких подій головне для тамтешнього люду стає бажання вижити. Хтось при цьому вміє захищатися, не втрачає почуття гідності. Хтось не вміє, а комусь просто не дають. Головна героїня твору Богдана – нерідна донька у родині Ясницьких. Її ще немовлям знайшли посеред дороги, що веде від Волинського села до лісу Минають роки і дівчинка виростає красуною Батьки сподіваються, що вона, як заведено в Поліському селі, незабаром вийде заміж і буде доброю киздиною Але Богдана марить театральною сценою Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк Слухаємо Тільки сівнешні двері скрипнули, а Адана вже знає, хто до неї прийшов. Густий чоловічий запах, солярка переміж із міцним бакуном і потом, вривається поперед самого Тимоша, заповнює всю кімнату, шугає по закутках, виганяє з-під стелі уже напівпричмелену муху, що якби могла, то оце б уже чхала від твоїткої суміші в повітрі. Слідом за своїм запахом являється Тиміш. Кремезний, рудий, з густим ряботинням на руках, геть як степцю. Переступив поріг і став над головою, як гріх над душею. Водить твердим, як цурпало пальцем по лезу сокири, переконується, чи гостри. То як? Будемо рубати? Чи то питає, чи стверджує. Ну от, знов за рибу грошей. Нема, Дмитрино, ні риби, ні грошей. А от пораді війнинки рано казали, що вітер вельми сильний ожидається. Тимі ж переводить сірий, як дим від листя погляд, із сокири на вікно, за яким видніється порепаний стовбур старого сокора. Хрони не видно. Вона десь там, у горі, над хатою, що сперлася причілком на дерево, як стара жінка на ключку. Ото, дивна вітер. Хіба його досі тут не було? Дана робить вигляд, що не розуміє, до чого він хилить. Так не просто ж вітер, кажу ж вам, вельми сильний. Штормове, значить, це попередження передали. Дивіться, Дмитрино, а то впаде оте старе деревище на цей ваш утлий ковчег, проб'є черепицю, знесе комена, і де ви тоді жити будете?» Куди прийдете, треба щось думати. Не хвилюйся, Тимоше. якось я вже домовляюся з вітром. Він мою хату й о мене. Ха, насмішили. Тимоша сміхається, але якось так дивно, тільки правою половинкою рота і недовірливо придивляється до Дани. А, а ви те, що, може, правда, того знаєте щось. Моне дурно в селі тарабанять. У таких літах, що у нас книжок без окулярів читаєте, і на своїй тарадайці ганяєте, як той шумахер на автоперегонах. Секрет, значить, це якийсь маєте. Дана ж підскочила. Те, що він її літа рахує, то ще куди не йшло. Лічожив на рахметику в школі учів, щоб лічити, як не гроші, то роки. Але назвати її машину тарадайкою? Її блакитна, як небо, її вірна слухняна ластівенька і тарадайка? Ах ти ж, ну начувайся. Знаю, знаю, Тимоше, моя бабуня царствої небесне з фрадешньою відьмою була. Більше ста років прожила і ні дня не лежала Бігала, бігла, так на ходу і впала А душа не зупинилася, далі побігла до неба О, вона стільки всього знала, стільки вміла, стільки могла Бувало, як на золоті хтось дуже То вона його і в свиню могла перетворити, і в жабу І мене дечому навчила Ти ж хіба не чув, що відьмацька сила передається через одне покоління? Від баби, значить, до онуки «Хе-хе!» Тиміш опускає сокиру, чомусь ховає її за спину, обережно відступає за поріг. «Та хіба ж я що -то? Я ж нічого!» «Але ж скрипить це дерево, як холєра, аж з дороги чути!» Тільки вітер подує, а воно вже й заводить своє безконечне скигління!» «Це ж які залізні нерви треба мати, щоб у хаті таке скрипіння, й найношно слухати!» «А ви ж людина аліганська!» «У вас і душа мус бути, як тая кора на молоденькій осичці, а не як на цьому столітньому сокориську. Скрипуче дерево довго стоїть, каже Дана. А нерви? Нерви я у вітряну погоду ховаю онну ту коробочку. Бачиш, на столику біля дзеркала, чорна така, дерев'яна, лакована, червоними квітами на покришці. То Петриківський розпис, його відома художниця зробила, колись у тій коробочці була пудра». А що ти так дивуєшся, Тимошо? А вже ж, колись я пудрила свого носика. Він у мене дуже навіть симпатичний був. Шкода викинути таку гарну шкатулку. І знайшла її застосування. Нерви час від часу ховаю, щоб не вибрикували тут капусні, як дурні телята, не каверзували, та на оце безневинне дерево доброго чоловіка з гострою сокирою не накликали. А чого ж ти думаєш, я скрізь вжу цю коробочку за собою, чого не розлучаюся з нею? Тиміж спочатку голосно гикнув, тоді якось невпевнено хіхікнув, а далі так розриготався, аж за живіт вхопився. Або дай вам, Дмитрівно, жаба на ногу наступила. Не поймеш, коли ви те серйозні, коли насміхаєтеся, певно колись дуже веселою дівкою були. Язика з самого раночку наперчували та нагостирали, як оце я свою сокиру. Витерпіти із-за лисин голосно зітхнув, розвів руками, що чогось аж свербіли йому на того нещасного сокора. Але ж я вам про діло, а ви мені про козу біло. Все вам смішки так пини. А ми з Оксеною тут за вас переживаємо, щось станеться. Люди скажуть, ото сусіди, ото злидні лідаві, не пособили одинокій жінці навіть стару деревину зрубати, не оберегли наїну хату. Як ви те так уже чогось прилипли до того старого сокора, то можна ж посадити біля пенька молоденького. Вони вельми хутко ростуть, бо воду з ґрунту, як насоси тягнуть. Заріг би й шумів уже новий осокорик під вашим вікном. Шумів би і не скрипів. Спати не заважав би, мо навіть сни молоденькі навівав би. Знову, каже, деревоненьке, дороге. Я оце в город їздив, заходив до супермаркету. А там отако масло, отако ковбаса, а коло них збоку дрова сухенькі, ув'язаночки складені. На вагу, значиться, продаються, як цукерки чи пряники. Якби сам не побачив, їй бо не повірив би. Це ж із цього старого осокора, скільки тих в'язанок можна було б зробити. І вам би копійчина якась капнула, і мені за роботу перепало б. І не скрипіло б нічого під боком, то був чи не був рубат. Не бути, може, не був. Дана прибрала з обличчя усмішку, хресунула по Тимошеві карем і зеленкуватими скринками поглядом степцю. Їй, степцю, такий же хазяйновитий, такий же практичний, ніде нічого не прогавить, не опустить, усього хосен мусить мати. Геть, як його дід. Це ж він міг би бути і її внуком. Ні-ні, скрипіння їй ні з не заважає. І рубати осокора вона не дозволить ні сьогодні, ні завтра, ні тоді, як поїде з села. Хай ти між зап'є холодною водою у свої лісорубські та бізнесові наміри. А чого бі ти осокір заважав? У неї самої часу-часу також щось поскрипує, то коліно, то лікоть, то плече. У її віці це неминуче. От і доскріплять собі якось разом із деревом. Вийшла на подвір'я, завела так незаслужено ображену родим степцевим Тимошем свою блакитну ластівоньку, Погладила її по лискучому капоту, поставила на сидіння поруч з кермом великого круглого кошика. «Ти між знов, як пилип з конопель, куди себе ти зібралися з таким кошичиськом? Мо по гриби? Ходили мої хлопці вчора, кажуть, ніц нема, суховельми в лісі. Але такі, як вити, та... ну-ну, казав, сліпий, побачимо». Автівка м'яко виїхала з подвір'я і взяла курс на поле. Там, ліворуч від ґрунтової дороги, маленький острівець, наче охоплений полум'ям. верес. Дана давно пантрувала, коли він зацвіте, діждатися не могла. А вчора, глянь, вибухнув червоно-малиновим цвітом. Ну, тепер можна нарвати і вже вирушати з села до міста. Залишила машину на дорозі, підійшла з кошиком до вересових кущів, зразу післяжнив у притул обораних трактором. Казав тиміш, цієї осені їх мають повністю викорчувати. Пробували позбутися вже не раз, але живучий верес все одно проростає і хоч кількома кущиками, але зацвітає посеред поля. Колись тут були справжнісінькі зарості, а посеред них стояла димчана хата. Тепер тільки маленький горбок на її місці. Присіла на нього, погладила долоною, що по вересневому теплу землю, підставила обличчя під лагідні промені, заплющила очі. «О, прекрасна незнайомку, Чи ці дивовижні квіти пустелиш ти замість на ложе коханого свого? Як же м'яко і солодко спати буде йому!» – Дана озирнулась. На стежці у позі декламатора з піднятою над головою правою рукою замер невисокий худролявий хлопець, розсягавий з довгим волоссям, одягнутий не по тутешньому, світлі парусинові туфлі, сірі штани, біла маринарка на розкрест, під нею тонка ляна сорочка з дрібненьким синім орнаментом біля горловини. Ніби на панича схожий, але ж ні, панич полотняної маринарки не затягне. Он у їхнього Михалка Косінського. Всі костюми тільки з дорогого сукна. Та й щоб джинджуристий Косінський молодший біля хутора пішки ходив і ще отак от з кимось заговорив? Ні, не з панечів мабуть цей задирака. Але й не сільський, не тутешній. Цікаво, звідки ж він прийшов? Ба ні, не прийшов, а приїхав. Он позаду нього на узбіччі польової стежки лежить ровер. Колеса з ніколими спицями, що повільно крутяться. Масивний круглий дзвінок на рулі, виблискує, як люстерко, ловить сонячне проміння і відбиває його просто дані очі. Його дзеленчання за кілометр все розлякало б. А цей роверист не посигналив, отже підкрадався тих цим, щоб я не почула. Може, ще й підслуховував, як і співаю, подумала Дана, і зразу ж зашарилася. Перекинула через плече пшеничну косу, обсмикнула під зелену спідничку, сховала під нею засмаглі круглі колінця. Хлопець перевів веселий синівато-сірий погляд і зданий на кошики, вже наповнені дрібними квіточками. Ніби порівняв, що ж яскравіше, цвіт у кошиках чи рум'янці на дівочих щоках. Це верес для димки, пояснила Дана ніяково. Для димки? Хто така димка? Ваша чарівна корова, яку годують квітами, щоб давала рожеве молоко? Сейну білозубою усмішки незнайомить. Яка ще корова? Дана нарешті оговталася. Димка то ж жінка. Взагалі-то вона домка-калапуша, але в нас усі звуть її димкою. І навіщо ж домці димці калапуші стільки цвіту? Що вона з нього робить? Квіткове сіно для своєї корови? Тю на вас. І чого ви-то до нещасної корови вчепилися крип'як до хвоста? Та й немає одимки корови, а з вересового цвіту вона мед робить. Вересовий мед? У вас тут знають, як робити вересовий мед? У нас все знають, випалила Гонорово. І чого це він так дивується? Ніби дана сказала йому про небесних прибульців, які спустилися на землю, поселилися в їхніх туричах і живляться виключно вересовим нектаром. Чудний якийсь. Вона підхопила кошики і повернулася, щоб йти до димчиної хати. Але хлопець вихопив їх у неї. «Давай піднесу. Сама справляюся, вони не важкі, – заперечила. Все одно, не годиться такій кралечці великі кошичиська носити. Не бійся, не вкраду. Я ж навіть зеленого уявлення не маю, що з цими квітами робити. От якби ти мені по секрету шепнула рецепт вересового меду, його тільки димка має. Дана все ще трималася за кошики». «А казала у вас тут геть усе знають. Кажу ж, Димка знає, а вона наша». «Хм, до речі, я Теодор. Тобі дозволяю називати мене Тео, або Федором, або Федірком, як називають однокурсники. На твій вибір, тільки не Федьком. Це вже дуже ну, пхе, якось мені не пасує. Та відпусти нарешті ці свої шедеври народного лозоплетіння і назви й своє ім'я». Дана промовчала. Хлопець тинов плечима. «Все одно дізнаюся». Тречі виважив кошики над головою, як важкоатлет Гирі, і бадьоро закрикував слідом за даною. «Подумати тільки! версовий мед на полісі! Та це ж світова сенсація! Якщо мені ця ваша аборигенка... Як там є? А, Димка! Якщо мені пані Димка скаже рецепт... Це ж... Ти чула про країну Шотландію? Я ходила до школи. Молодець, гарна відповідь, а до гімназії? Мамо з татом не захотіли до міста відпускати. А твої мама з татом часом не пан і пані Косінський? А що, я у них так удалася? Не знаю, я ж їх не бачив. Ще поки що не бачив. Чув тільки, що земля у вашому селі Косінським належить. Але взагалі-то ти на панночко душа навіть схожа. Тоненька, тендітна, ніжки взуті, ручки білі. Та ще й до школи ходила. З панною Косінською попав пальцем у небо. А те, що я в школі вчилася, ну що ж тут такого дивного? У нас ще мало дітей записується до школи. Тільки ходять потім хто скільки. Ті, хто взагалі рік-два повчився, а далі ні ногою. А я шість класів закінчила, бо школа у нас шестерічна. Ух ти, аж всі шість класів. Але, може, у школі тобі цього не розказували? Ось послухай. Отже, колись на території Шотландії – це така країна, сусідка Англії, жив маленький корінний народ – пикти. Славилися пикти довголіттям і неймовірною просто таки містичною силою. А сила та була? Від чого б ти думала? Ну-ну, вмикай думалку! Від дивного придивного, міцнішого за вино і солодчого за мед напою із вересового цвіту. Його так і називали – вересовий мед. Дана недовірила глянула на Федора, чи не розіграє він її. У Шотландії теж росте верес, геть такий самий, як у нас. У Шотландії не був, їхнього вересу не бачив, але, думаю, такий самий. Верес він хоч на Волині, хоч у Шотландії, все одно верес. Рецепт того напою пикти зберігали у глибокій таємниці. Захотів який жорстокий король знищити той маленький гоноровий народ у своїй імперії. Але спочатку заповзявся вивідати рецепт вересового меду. Ну якому ж правителю не хочеться бути сильним і жити, якщо не вічно, то хоча б дуже-дуже-дуже довго? От і тому хотілося. О, скільки людей було вбито його посіпаками, бо пикти не погоджувалися видати секрет містичної сили і довголіття своїм поневолювачам. Залишилося від цілого народу всього двоє – батько і син. Приїхав до них той дурнувати король зі своєю військовою дружиною, стали суворі вояки їм погрожувати, мовляв, не зізнаєтеся, будете живцем спалені. Тоді батько каже, не можу я перед сином і очима видати вам таємницю наших предків. Немає проблем, вигукнув король і наказав зв'язати хлопця і кинути у бурхливі води річки. А коли батько залишився сам один, то сказав королеві таке – Жаль мені сина свого, але ще більше я боявся, що він молодий, ще безбородий, не витримає ваших тортур і видасть рецепт вересового меду. Тепер, коли сина мого єдиного немає, я вже нічого не боюся і нічого вам не скажу. Можете мене вбити. «І вони його вбили?» Дана різко повернулася і опинилася очі в очі з Федором. Її ж дух перехопило. Вона ще ніколи не стояла так близько з хлопцем. Федір ніби тільки й той чекав. Миттю кинув кошики на землю і обхопив її за стан. Але Дана вислизнула з його рук, як вивірка, і побігла стежкою. «А ти як думаєш?» – наздогнав її Федір. «Кинули живим у полум'я». Так і загинув останній представник маленького, але дуже гордого народу, а з ним було втрачено і рецепт приготування вересового меду. І ось що я чую, тут, на Поліссі, у древньому таємничому селі, з поетичною і мужньою назвою Туричі, якби його віднайти, от ви й поїдьте до Шотландії, на ровері, переснула сміхом у кулачок, там і шукайте». Там, може, шукали, але не знайшли, а раптом і справді тут. Раптом це саме той рецепт, якщо в цих краях росте верес, і з нього готують вересовий мед. Дана відчинила хвіртку, підійшла до дверей, хотіла забрати кошики світом, але Федір не віддав. Так і посунувся з ними через темні, пропахлі травами сини до кімнати. Ви слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, Музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.